Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, u manu ala, Allah në gjallahu ala falendrojmë, dhe të petin dhim dhe fale kërkojmë. E ne, edhe së onë dhe përvazhdojmë, me lene Allah në gjallahu, me pjesën e mbetër të një prej smundjeve dhe problemeve që i kemi të rejtuar në takimin e kaluar, dhe kemi thënë që përsonët dhe të të vajdojmë me shtjallimin dhe trajtimin që ka të bëjmë me shërimin e kësoj smunja. Kemi vërë për mlefin, dhe atje kemi shëaruar se qëfar në realisht kemi përshëlej me mlefin. është grumbullimi brenda zemrës njëriut, i një sësijet të hidrimit, o rejtjes, e s'la pa du shimë pas taj kërkon të shfryhet, dhe kur shfryhet ajo, kalën në për kanonat e ndërroshme, të gjitha këto kanalet e dëmeshme. Ne kemi thënë se para së më kaluam të fol për hasedin, xilin dhe smundjet e tjera, fillimisht rrugët e shpjegimit nga shtëpien tek kjo smundje. Ne sot shojmë të ndërrojmë lëndën e motra se ky mllaf i cili fshihu razy gjen vend në zemrat e njerëzve fillan të shfa që të publikesh në situatat të ndryshme ku njerëzit befasohen qëfar ndodhi, pse ndodhi kjo e kështë të më ratë. Mirë po, shpeshare, shpjegimi i shumë raporteve të papritura, reagimeve të papritura, mund tjetë pikrështë të kjo smundja. Njeri ju, me vedija apo pa vedija, grumbullan këtësasitë mlefit, e pasajnë për pa mundësi me e menagju, fillan me e fillon me e derë dhe, me, dhe, dhe me, me e zbraz në forma të nërëshme, që ne kemi cik dhjetë për e tynë në takimin e kalumë. Dhe kemi folë për shkacet, që realisht e shkaktujnë kësë mundja, dhe sot do të vazhdojmë me lene Allah Gjallewale me tretimin e shërimit të kësaj smundja, dhe si të mbrohemi nga shire dhe e keqe kësaj smundja. Par asë të kalumë të kështë, pika që kanë bëjmë me shërim në kësoj smundje, duhet atë dhe ma që e këmë të në disarë se atë që e përmendim në koadrë të shërimit të smundjeve të saktuara, i referohet vazhdimisht fjallëve të Allahu Gjallahu Ala dhe fjallëve të pegamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe kjo e bën këtë rejtim serios për neve dhe me përgjësi. Nga njëra, nga ona tjetër, e bën këtë shërim dhe këtë prezantim të pa alternativë. Do të thonë Allahu xhallehu ala kur flet për shërimin e smundjeve të zemrës, nuk jep tjera alternativa. Mund të këtë iloq, për shembull, mund ta provoni këtë ilaç, por ka dha të tjerë, s'ka kështu optë. Ne kemi thënë se dallimi i do të më thonë mësimeve kuranore për shërimin e smundjeve të brendshme, shpirtënuara të zemrës në jetë, dallon shumë nga do të thotë ë msimet dhe uzimet e ilaçeve dhe medikamenteve tjera. Gjithmonë ka mjekësi alternative. Ka ka medikamente alternative. Mirpo kur bie fjala për uzimet kuranore, nuk ka medikamente alternative. Andaj edhe kjo është më rëndësi të kuptoj kur ne flasim për shërimin e smundjeve, sikur se smlëfi Pas ënimë smundjeve, sikurse janë ato që kemi sek apo ato që do të kemi sek në të, të ardhmen inshallah. Pra ndoshta ju këna bën që më vërtet këtu ajete, këtu hadithe, këto pika që përmenden me i kuptu seriozisht, nda me i kuptu me përgjësi dhe me i kuptu se si janë të vetmet që duhet me i marr parasysh në momentin kur të vendosim më u përmirësojmë. O menjë kur vendosim më u përmirësojmë duhet që këto patjetër të kemi të kemi parasysh. Do të fillaj sotë me një hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam Në tësillin Jenë përmandur tri gjera më rëndësi E tësillat i shërben shërimit të kësaj smundja Nga se pi kresht kështu pejgamberit së mi ka përmandur Qëfar tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Thelathun la i ghillu aleyhi në kalbu l-mu'min Al ikhlasu lillah wa munasahatu e imet il muslimin wa luzumu gjemaatihim, fa inna dakwata tuhitu min vërraihim. Eta shme tënë tënë tënë mjëdhiju dha adithja që i sakt. Kër adith kërënë ojë pak për komentime nga se disa pjesë të këti janë thëndë për disa ratënat saktura, po edhe ne, Sedo që të kemi çfarë do të themi që kemi mund të përfitojmë dohet të përfitojmë nga ajo që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këta ditë. Çfarë sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thalathun la yaghillu alayhim qalb almu'min. Tre gjëra janë ato që pengojnë pengojnë depërtimin e mëllefit dhe urrëcës në zamin e besimtarit. Dhe për dhjetë. Këto tre gjëra ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si kryesish Nuk do të ketë më lef në zemrë të juaja Qartë Më da i thash kësht Ilash kuranur Dhe i shpallis Kësa të në këtë të rgjervë E para tha El ikhlasu lillah Një njëri që sinë qëresht punan Për Allah unë gjallë valla Dhe kësë gjithatë në kupten Se zemrë ati është pasuar nga njëllat e shirkut Nga njëllat e syfatsis Diftërsis Asa gjithta këtu i përfshin siguritetin. Zemra e njeriu që sinqeriteti ka gjetë vend në zemrën ti, e tij. Padoyshem se ky siguritet do të dëvon nyollat e mëlçit. Dhe njeriu nëse e merr sinqeritetin nga një ran, dhe shkaqet që, që shpijen tek depërtimi i mëlçit deri tek zemra një dhe të shesë për se përse cëllën i hlasë është i lache përë. Një ati kimi thonë përshamut se një përshkacheve që bënë që njerëzit realisht me me me e mbush zemë me këtë helbë të këtim lefi është edhe garimin gjërët e caktuarën në këtë bënjohë. Nëse ka sinceritet, garime atër e bëhet realisht pozitiv, ju negativë, përë. Debatet, diskutimet nëse janë sinqerta me ditë vërtetën, nuk kanë mundësi me shpirtin e armërcisë. E forma aty që kemi thënë nga sebet. I sinqertë është i mbrojtur. Prandaj, të ndër vëllazor Yusufi alayhi salam ka të shumt arsye që Zëmari të të mbushë të mbyth. Ka të arsyje. Edhe në raport me vëllazëtit e tij, ti, por edhe në raport me atë kurëthin që i u bëdhe përfundojnë në burg, apo? Mirpaj e patë si dhe dini si është si e lajme këto situata. Vlasdheve u tha, letë të tri bërë i kumën jomë, së s'ka qërtin për juve, jë dhë firullahu le kumë, jë u falë zoti juve, ndërsa me atë problemin e asë i gruaj e që vajti burg për te u mjaftu a vesh me pranuse së që më konë unaj që këmbo këtë punë, me shtetim këtë punë asë nuk e qërtaj, asë nuk bërë jazë, realisht e të i kalaj një të mërgullushme. Allahu Gjelle u Allah, ku fërë për Jusufin ali Isanë thatë, in nehu min i badin el mukhlesin. A dini pse ka shpëtu nga këmë laf, nga kjo rejtje, nga dëgjera për të hakmarë Jusufin, a dini pse ka shpëtu? Nga se ishtë nga rabrit tonë të sinqertë. Që kjo është e që ka Allah për mani për Jusufin, e shpëtëj Rënë në amrulletat. E shpëtoi siguritetin nga dëshira për hakmarrje. E shpëtoi siguritetin nga ambicia, nga urrëtia, nga gjitha këto. E shpëtoi Allahu xhallahu ala për shkak të sigurisë së tij. Prandaj, peigëso për këtë arsye do shumë të thëra, al-ikhlasu lillah. Aiçi punon për Allah, për Allah punon. Jeton për Zot, për shpoblim të Zotit xhallahu ala. Nuk ka ku me hartu blane dhe më u mor të shmia kjo ti apo Përkundazi për ai edhe në atë përpjekje të njerëzve për me mlefos gjin arsye për me fituar shpërbimin Allah xheleu ala e aty ku besimtarit gjin mundsi me fituar shpërbimin Allah xheleu ala ajo është pjesë e disponon jo pjesë e hidnan dhe në mlefos atë apo andaj një kur i thuat në forma caktuar po Allah u gjerën le vola kom e të pagu Së kom lef Përndaj, Allah u gjerën le vola në qëfar formë e Së përvojnë besimtari Kërë përndryshme nga një të dhimshme Me besimtari am lefose të rapartë me Allah Një akur rapton Një akur Për fërra syje Dështë realisht Allah, a je din se Allah po e së përvojnë jo, për jo për me nënqmu, jo për me e përbuzë Për me e shpërbluj Dhe kërë realisht së përvoj për tësht, si të ës Ndaj, kur pënëm për Allah, si ka pas të ngarkeset që sot i ka njerë fatë këtë sirët të bërë. A e din që të të Allah u fitan shpunën e ndërë. Edhe dini, sare edhe djetarët janë provoku nga njerë që të vinë në situatë të mlefosjes, që të hakmiren, të reagojnë në keqme që të të kësinqinitetit e kanë që të ndërë këtë dalin në përë. E ndi dhe shfarë të pegamberi sasarë. Për si qërejt ka o shumë që ka me volë, mi pososhtë temajnë, kimi shumë pikë atira, da i duhet me kalu të këtë atira. E duhet e qëfar të pejga mërë sotë. Tha, o munasa hatu e imet il muslimin. Tha, pejga mërë i sotë, aja që e largan në lefin nga zemra, besimtarit është, të kshiluarit dhe kontributi për përmjësimin e udhëzvet musliman gautën të pa të shumë pegamberit më ka folë për ata u dheqës që realisht dëshruojnë më arritë këna sinë Allah Gjellewala, ndikin rrugën e pegamberit sallallahu sallam ata u dheqës të cilët objektiv madhurët të pushtet të kanë me uarut njerëzve fenë pas taj dunjanë për ta ka folë fillemisht mirë pa nuk përrashtohet gjdo kurs që realisht kanë dhe një pushtet bitu jopët dhe zakonisht njerëzit të në nëzër përbal udhetsve të format të nërëshme. Qoft të pushtetit e ekzekutiv nalt, qoft në pun, qoft, ku do qoft që dikush ka pushtet mita njerëzit, për shkak të jo koreksis të udhetsve të saktur në dajtyre, ata nuk përzidhin mënyrën e dur për përmesim të situatës mirë pa për zidë mënyrë një të dur, e aje i mush më lef. Për shambull, njerëzit sot flasin shpeshare për që pa dhe u dhejtësia, dhe flasin për keqpërdorimet, flasin për, për, për vjedhjet, flasin për padrejtësit, flasin për gjithat saktura, dhe sletë realisht ata i bojnë dert, po këllë i derti për këtët në më lef. Sanët flasin për këqia dhe të metat e qëfar dulloj u dhe cia nuk ndodhë që të ndohen pa mlef kur mushet zemra mlef kjo është rëziko pas taj kë mlef nuk më në gjuhet mabhët ka mundësi me e orientu këtë mlef edhe atje ku nuk ka faj po përshka këse bën dhjetet saktuara e mërëton këtë mlef ato. ndërsa përgjëmës në kam suar munasaha qëka është munasaha të japë është kontributë sinë qertë për përmërisim, prasot e ki mundësia për. Pra ndaj, nëse ji paknaqër me situatë, ji paknaqër me vëdhetë saktum, ji paknaqër me e prorë saktum, atëre, ndërmeni ma se dura për me e përmërisu gjendjen, për me e bo ma mirë, e ju duke shajt, e duke fyj, e duke bërë reagime të të të të ushtë qenë më lefë atëm. Në qartë, nëse kuptojmë drejt me vërtet, është një ilaç efikas, praktik për të rujt vetën, për të rujt zemrën nga ushqimi ose të ushqyer me këtë helm të mldhefit dhe ndonë në tjetër të me qetë veten zërat praktike për përmirësim. Dyr praktike për përmirësim autom. Pra i tha pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Nëse ti praktikisht mundohuash Dhe ndjekë rrugën tënde, ki prekët dhe tua, mundosh, ecë, angazhimit për përmisu, angazhimit për bë mirë. mirë, ka me të mundësu me pa amë të ndrëshme. Nga se të ndrëzër, nëse një njëri, nëse njëri, sot, dëshirën me bo një prekët mirë, inicimi prekët mirë, ka me e taku me njështë mirë. Një njëri që do me bo keqë, inicimi të keqë, ka me e taku me njështë kësia, po. Njëri që do me bo keqë, inic Kësaj, gjdo kush me dvetin, gjdo kush me atë që rrënë. E aji që inicon për e këtë mira, ko me kërku në këtë drejtim, bashkëpunim me njerëzë që e kanë të njëtin inicim. Për ndaj, ko mu lidhë me njerëzë të mirë. Ku lidhë me njerëzë të mirë, atër e po dushim se eshe që pas ka dhe mirë ollo, pas ka dhe njerëzë që po i kanë mirë, s'ko ka këtë du një aziz, s'ko ka keqë. Dhe kjo është kanë edhe qëtëson për balë të keqësëve. Ju me bashkitu me të keqën, ju me e pranu, mirë po me emësu rrugën dhe me ditë me kërë me bashkunu për përmësim në gjendje, sa po. Pra daj, tha pegameson, mune asë të hatu, në po. Dhe tha, luzumë gjema atihim, dhe që besimtari, dhe me thonë, me qenë ai cili synon unifikimin e besimtarve. Në po, përpika për, për të unifiku, shkarkon zemrë nga mlejë fjapëtën ndërsa për pjekja për të identifiku dhe barikadu e mësh zemrë më lafa mu. Për këtë arsujet të ndërëzër, uh, sa fraksune e kanë dalë që nga kua pejgamberit sallallahu sallallahu sallallahu. Gjitha këto fraksune e kanë përqa gjematin e muslimanve. Gjematin që e la pejgamberit të unifikum. A, e la, a i la pejgamberit të musliman të unifikum? A i la gjemat? A i la gjemat? Kësh i, i përqa u pastaj? Kështë i përqau? Idet, mendimet, rësit e lëleshme. Pasau përqan, a fëllën më udasht ma shumë, a më urejt ma shumë. Këtë ndarje, a ishin pasuri intelektuale, a muslimanë me mendime ndryshme, që nga duhemi edhe pse spajtohemi, apo në do dhe kunderta. Në do dhe kunderta. Këtë që, këthimit tash normal, është një këthuj që ati gjemati. Cële gjemati? që ti që e la pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një tat itif dicë e knatur me çat xhamat që la pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse bëhet thirrja e muslimanëve. Nëse bëhet thirrja e muslimanëve. Projekti i tyre për të unifikuar në kuadër të xhamatit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e la me lenë Allah xheloa mospajtimet në rrugën e kësaj përpjekje shndruan në dashuri atën se së nëmë njëti në qëllëm mund të im nga rrugë të ndryshma. Apten. E këto mund të vjanë shprejhje me ndimi tjetër nuk në bjellur e tjetër. Mirë po ku nuk së nëtë këthimin gjematin që e la përgëmberi sa oselëm, atëherë shpjen të kato që kanë dola, apten. sa luftat, sa konfliktet, gjatë historisht dhe shrejkoj kanë dola të këmëslimat, për shfararësujë, për shkak që së apëtëm. Pra da shikoni sa so bukur pejgambërsia e përfundoi thave inna da'wata tuhitu min waraihim sa pejgambërs me përkthyo kso kuptimisht kuptimisht me përkthyo thave inna da'wata tuhitu min waraihim sa ktherje tyne ktherje tyne për t'u kthy bazës origjinës që përpjekje tyne këto këto përpjekje tyne tuhitu min waraihim është ai që i rrethon dhe i mbron nga gjdo tendencë e jashme i përqapëtën. Dhe aleshtë këthirja jonë për t'ju këthy orijimës bën një lëj imuniteti të muslimanve, një lëj mëre mbrajtës që i rrun nga gjdo përpjeket të përqarës atën. Dhe kjo pas taj përpjekja jonë brenda familjes tonë, brenda rethit tonë, brenda mëreve tonë është përpjekja për një shtëpi, për një familje, skovem për urejtë dhe për mblatë pasetë Mir po, kurse kemi gardhat e ndom që ç'dohet, apo është punë e hapun, s'ka mur që na mbron. Ç'do vëshëm na bën dëm atë. Ç'do vëshëm na bën dëm atë. Apo ç'do, ç'do, ç'do përpjekje me na bë dëm ka sukses. Pse? Pse s'kemi rreth që na mbron apo? Shikota ashtu po shapo ndan xhamien apo. Për jashtë frynëra, frynëra apo. E pas na në rrok nëim me ranë. Pse? Se është një mur që është pas spinave tona, na rin këto radhë ndëjëm se kem ngarkesë në erës topë. A keni? Jo, s'kem. S'kem në mur të parasëm. Po. Ka ka ja zhurmë të caktuar mbart. Po na s'kem brengën e zhurmës është një mur, të cilë realisht kujdeset që ai tatingu i mos depërtum, rani, më depërtumranda më korat me nguk këtu. Apo. Është shumë tjera, të rëra para më ndonë të shkonin jashtë në moj ders. S'ka mur atë edhe zhura me vogl, më e vogël ison kryma apo se s'ka diçka që pengon hyrjet. Një herë më e vogël ti s'më na bezdis apo. Fri më e thjesht ti s'më dëmtu. Persona hyje, pse s'ka mura apo? Ka murë, ap, mur, rimerrat. Cili është muri që na rrethon? A sti kjo thire apo? Kjo e para, e dyta të mos apo. Nëse njerëzit janë të shpëndom, Nuk i lidhë kërgjëheqë. Këta njështë janë shumë ma të prirër që të fërkohën me zvetë dhe të ngarkohën me mladhë. Mirë, nëse njerëzit për shemull, ta është nga shpërndarit dhe shka përderdhja, i lidhë muri i shtetsis, një shtetë e kemi. Ta është ma ndrysh e pak, menojnë, po, ma fillën ka pak ma mu bashku, ma meni një një një të ditë afratën i lidh tash edhe diçka edhe një mur tjetër më afërt, iniciative ti për shembull, inici mahalle, inici familje. Sa më më i afërt muri apo më tepër e ndin veten bashk dhe e ndin veten se punojnë për një kauz, për një për një çështë këtu, nëse osh kështu, atëra edhe fërkimet e caktuara nuk kanë më kalum llaf, por kanë më humanizuar mbi bazën e kësaj dashurie tek timu na dhe çirëthan apo. Prandaj na duhet me pas një mur teton çinë rrethon. Ai është muri i Islamit, ai është muri i Kur'anit, ai është muri i Sunetit. Nëse kët mur e kërhaton, nënën e Allahu xhalla xheralu, çka duhet mbrana kësaj shtëpie e din me shtëpia. Është privatësia jona. Na munëm edhe me ushty, na munëm edhe me ngri zonën, po atë duhem se një familje jemi apo. Po kur skuhemi murin e natuj apo e shtim një jetë deri në pafundësisht tyu, shtyju nga se s'ka diqka që e ndalë këtë shtyri e fatë këtë si shtë për thëmë. Përënë, thë pegamasëm, fëjnë në davate të hitëm i nëvëraihim, di nëse këtë thirje e tyne, por që përmbajt një gjemati, një referenës, një këthimi, është ajë që i runë nga mrapa. I runë, është sigurimi tyne nga mrapa. Nëse kena referenës, nëse kena referenës, gjitho mas pajtim, i këthemi referenës, i ke Kjo nëse ulemave djetarëve tonë, atje këthemi, e nëse këtë mure kemi pas vete, gjitha, në është ta po kusimis, konflikte, katësafytje, mrena muret, te i ka lehot lehet nga se na e pajtonë referenca. Tha pejga mërën, kja që është brapa, le, nuk leja që me arritë ku nga dirin mlethë ato. Në e na duhet me pasë këtë referencasë, me pasë ditë, na duhet me këtë një konë. Për këta është vjetë, thë pejga mërën e sa osem që këto bëjnë që mos me leju me dhe portu mlefi në zamën e besimtarit e dyta të ndëllëzrë është që e mbronë besimtarit nga mlefi po edhe e shëran nga mlefi që përkazë bërte është të ushqehët me dashuri në dhejtë tjerve të, dhe. të ushqehët me edukatën e asaj me i adashtë të tjiret mirën në përën Njerit edukuar rritën, e ata nuk mësuan mja dosh dikujt mirë apo. Mësuan mja dosh vetes mirën, edhe mësuan mi urrej tjerët kur dikush ja rrezikon mirën athem. Çto është çto fatkesë të njerit në esencë edukuar. Unë jo ndryshe jo athem. Unë mja dosh dikujt mirë apo. Dua dikujt mirë apo. Dua njerëzve. Çfartha pejgamberis ose. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besuar askush për Juve, derisa derisa nuk arri me një shkoltë të quhet me ja dash vëllau vet atë që do për veten. Vallai që kjo i di thas flidoj natë ditap. Ç çapë më, nuk më thot, më ja von vëllau vet çka ka. Si pa thot, jo mos ia hap çka kem. Nuk po thot kët, vetë me ja dash vëllau, vetë me ja dash atë. Të spi ja don vëllau, ja don Zotë që le, të spi ja don, a mundësh me ja dash, ashi ka smu në ja dash ja smim ja dor. Miadosh çka të porveti pa hyrë sfidave. Unë ja dua, ma jo si për vete, pa padë dua vetëm bashkë. Dono problem atëre si të ka dallimi apo në kët në kët dallim rënja e mblëfit në zamra është nga pozita e favorshme aftë. Ushit let zamra. Mi po nëse është kështu, ja du vetës, ja du vëllait çka du për vete, mblëfi skoka me shkopë dera diku në poshtë ju në zamërën ti ima përta. Pra e përna u ka rritë gjendja njerëzve, subhanë Allah, nuk mundu të la, s'ka fuqin të breshtë, veç, veç duja përma. Ti përna përsham me thonë dikush, me thonë dikush, për njerëzve përla veç me thonë, unë e kom vendosë mja unë që ti një mjarë, e kom vendosë. I kom mja unë, këpun ka morë funda. A s'ko me ti marë ty, unë e po kom që mja unë një mjarë. A kom mundë si ti veç, veç kë ti adonë brema, brema, brema. Josu, a, po ti kurrë s'u biçgëzau. A problem është Allahu. Po ti çka po volloti? Kur dësh biç biçgëzau? Biç biçgëzau ti, s'u pjal në mjera, ti u tantunimi ti røddev. Problema është biçgëzau. Pa më dhon mu pak më shon apo s'u bonda rat. A çkjo smundja ç'po bllos na për ta? Andaj duhet me dukun me, me dorë Allahu, dua një në të mirën apo. Kush do njëri a është njëri, dua të mirën apo. Ju veç muslimanëve. Duja njerë uzimit, Allah. Duja njerë uzimin. Kemi tsek, të sekë imam Ahmadi Rahimullah. Imam Mahmadi Rahimullah. Qëfar tortura ka përjetuhe, qëfar mundi ka përjetuhe në sproën që ka pasë. Me qëtët kërë i kam pytë. E kebo halal me munit. E, halal është punë. Në zëni, aja dëmë thonë, qërshtja e, e me munit nukë konë punëve po që. Adin që e ka, në shketin e kanë qitë. Ku, ku, ku zallë e konë, mi 50 dhe ratë cilë qësatëm. E kuplani kët e kongres Zhak disu ka digul kura rah rah rah rahimehullahu taala. Vetë e kanë lidh, e kanë nënçmuar para njerëzve të errejta. Nuk ka punë e thjesht. Ku shkon Imam Ahmet Rahimullahu taala? Ja, shkon në mesin e xhamisë vetëm. Jo, shkoni rreth, ai koni Imam i muslimanëve vetëm. Ai menifiol ka pas mundësi me përmbys shtetin atë. Ai deni kët punën. Nëse ku punë e thjesht vetëm. Këtë e ka bërë. Edhe jo të një muj ditë me vite e ka bërë kët punë. Edhe ka marr fund çështja. E kam pëjt, imama hejten, me muni u shku u deka. Të është, nuk është ashtu ta mu, zguze, jo ja, e ja, u deka. A në ke buha lalë. Qëfar ka thon ima, ma hmir e mua? Këta njerë që s'kallë lehë në zamra lakë. Nuk mundet, zemë atyri jenë, jenë rezistent dhe mlejve. Srena e to, me i hera, nuk mundet. Tëfar ka thonë. Nuk më gëzën kur kur nuk më gëzon fakti që për shkak të meje dikush nga njerit më punon në xhenem. Ai më mëshkon gjenera për punë të vetë as di zonë ti di çka qen, ka bujëna të tjera, të tjera e puna e Allahut është. Po s'ka pas çfarë më har punë veç për mua mëshkon xhenem, jo për mua vëm. Sa të gëzon me kur dikush devi ju me Allah. Më gëzo më. Sa të gëzon fakti që më nxime prit me gjithë dikon, sa sa loptë. Sa më gëzo Ndonëse lu, ku është një e mirë që konej çata mia gjithë çata, eh, qyre, qytet e kohë, elhamdullah. Çka ka sot, sot, Bo, shamu, kosh, të themin në njerëz sot apo? Të themi njerëz sot. Bëhet përshakumu dikush çfarë do lëshimi që e ka kapur apo? Ti thua po ç'e ka kapur? E ka qopa, e ka qopa, e ka çta? Gjithë kënda apo? Mirë dhe koç apo nuk ja as ko më nga grupi as vetë çka ç'u rrit apo? Që kjo më lef, të. që kjo më ngesi edukatët me e dorë të kujtë mirënë. Dërsa përgember që fa ka më bëha? Përgember të u në mënë ketër e tërë. Këtë i mënë ketër e tërë. Që që ka përgemberi së salim. Kur i ka alë mundësia me e denu Allah popënë të taifit. Kjo është pra Allah. Që në flenë a bina në gjëmën të. Kjo e vërtet, e realitet ka ndonë. U shku me i thirë në the, kur jështë ju jë ka bë. Asi ka nguz, asi ka shajt, asi ka nënqmu, kurgjë. U shku në tëjëf, abura, Allah më ka qumu, pejgamber. Me së një zote njën levala, dhe një këta idhuj, apëton. Unë i marrë më ju bashku, unë i marrë më ju falë, zote juve. Unë i marrë më ju më pësu dënjanë qëka është, qërto që e që e si fjallin, ka thamë. Ata e ka nënqmu, e ka në dëbu, i ka në shti të mitë me dogurë, me gjullit, e ka në përg Meliku i Rabbul Alamineve, i Mbjanave, Meliku i Kodrave, bash me Xhibril apo. I ka thon Xhibril Muhammedit s.a.s. "Ka zbritët një melek, nuk zbrat këtu për jetë kënaqta." Ky zvien me fol me kërkon ti me Allahun ko pun. Ky zvien me vet kresat a më jut këtë gjur. Jo, ja, jo, vesh për ty këra apo. E kuptot? As një pejgamberi ky melek i kodës nuk i kaën me vet, a më thikë, ja si ka kërkujt. Ky melek me Allahun ko pun apo. Ja ka thur Allahu special ti pejgamberi Ti ki mundësime, nësë dhe me vendosë, qaj është edhe urë një e më përmë. Allah, kjo punë e madhë është Allah. Allah, kjo punë e madhë. Kretë me i pamyyt, ishkon se vabë. Se Zot i ka dhonë, nësë pa të të mone, Zot i ka dhonë. A, më këptanë. Me dash me këqyët këqijat për me myytë, një qëndë këqijë i kam pasën. Në dash i dhujtarë, në dash të poshtër, në dash të legë, dallë zonë çok çika dush ka durë këmut me jetë që jo me myt po me çfaru te në fund ata pe gamë në çapot jo se ka mundsi dal pe ty po në huku po kshojë diku larg do këta s'kanë të mira sa porta do të më myta do s'ka jetë diku të mirë pe tyna po kaon kanë fëmijë janë të vegjël ka rikorini do është dolin pe tyne do të bësojnë Allah xhallahu alafon që ala, është njëri mirë që ja ndot mirë kukçyr e dhajë me me të pushkatu kukçyr aftë A daj, do të më mësojmë dash mirë. Do të mësojmë që mirë. Do të mësojmë shikojmë anë pozitive. Qi kjo është e jona më kuptoj. Me, me marrat at at fijen e fundit besimi që ka dikush e mua ka për mëqyra, që kjo fije ka thënë se ti muslimani japton. Jo dikush ka li të ard besimit që shumë ja ka qput në autom. I'm so. A ndajm so. Qi u sot e dukosh? Kur a don këtë të mirën, këtë të mirën, këtë të mirën, këtë të mirën, tani ai m'lefë komo si mor po ka ka lan si si në shkëmbi Te, te, te të të të shkëlqyshuma ku kuptojmë që Rifat veç apo e ke pa shkombë që është domthon guri i i i i i i rrshe është që domon kur bie shimit çka bën ai bien tash bie Rifat nuk rën ujin tas nuk mundet nuk ja thii sikur se dhëj sikur se toka po atë vjen lëfi ai mund të masë një por shetoll po sa pse ky njeriu është e ka zamë mbushur me ado diku timira zamë me menë mirë apo Mënumir apo. Edhe atë kur ka armici me menaxhu ka hemir apo. Jo më bën njëra naiv. Apo. Jo, jo, jo më bën naiv apo. Ja. Më bhu bur i mençur. Mirpo me shikou kære ndyra pozitive kishës po i shok të tërë atapo. Apo. Kë jap me vërtet ë uh, ushqim mjaftueshëm përse imunitet që më ushëru edhe me urut nga gamlëf apo e treta të vëlozo që na ndihmon me ushurum nga mbledhfi, me ushkarkum nga tismundja. Edhe më rujt është e dyta thamë mëdhor dikut më e treta me e edukuar veten në kërkim fal japta. Mes vetë apo. Jo ti e asune, të gjithë apo. Kërkim folës edukat që tregon pjekurinë e njërit apo. Më pas çka do thotë? në ku fol jap. Pejgamberi sa solle në Medinë, duke i rradhit safat e muslimanëve, njëri pej musliman nuk hynte në saf si duhet, apo dhe e shtiu pak me pjesën e pas me të shtizën. Dhe ai u bësi se kishte ka dhimbje dhe tha alakat ujaani ya rasulullah. Saudul gum ya allah, tha, o, dhugumi, Allahot, më ke shkaktuar dhimbje apo ta. Kamon më po për të përmbarrosh apo jo, po të më saktës po më rrosh, më shkëtuj për shembull, apo Ater pejgamberi sallallahu sa, sa, aleyhi ve sellem ka shpļu barkun ditë dhe tha, "Ma ktha valla, po ma hallall, që barku jam për barkun tonë." Ja tere, 11 meron 2 gjojë puthi barkun pejgamberis sa, sallallahu aleyhi ve sellem e i tha pejgamberis, "Ma hamale ka ala hadha." Pse u burtën këtpunë bon avdon, çka të syni kjo? Dhe ja Resullullah u pun luftë atë. Nuk dia dal për luft mua, ishtë këtë luftë moish, betejat. Andaj çfarë çeff çe gja fundin kët donja që dal për soi me kon me preq lkuron tonavdon. Emse peqand me kërku folë atë. Bon do dua sa pejgamberi sa tha o zot jam kjo tha pejgamberi sa ja, ya rabbi e jam mu'minn gjithë mosliman që ndoshta ja kuponi fjalë tron pejgamberi sa dikon fjalë tron gjithë mosliman o zot boni as problem edhe falje vokatës ato pejgamberi panaj çka është e mallë të thonë ne kërku faljen e tyre fal me po jo kërkim falje sipërfasore formale ta aktritimit jo valla sinqeta për. E kërkin falja ka forma ndryshme, ka erë nuk mi aftohet, kërkin falja veç me fjala, veç ba ma halal, ka tjera forma. Ishin ndaj sahabët nuk e najtë, dhe bisedoni për edhisa punë të saktume, dhe edha Bilal i një mendim, që a i mendim nuk, nuk përpuhë dhe me mendimin e ebudherit, r.a. Ebudherit tha, edhe ti, o zezak, traj isënë këtume, ka zunë mendime, pa ku gotë ebudherit ato. Tha, o, oh, birë, i nonë në zezatën. Bilale, undi keq, një fëndum, shkaj të këpigamberi sallallahu a.s. E kur ndëgjëj, e budheri që ka shkuu Bilale të këpigamberi sëm, shkaj edhe të këpigamberi sëm. Kur ndëgjëj këtë këpigamberi sëm, i tha, e ajerë të ubi ummi? Qysh, me nonë e kënë një që mua? Me nonë, me priardhe. Me në gjyre kënë një që mua. E budheri hështë Pekamërë të prapë E ajer të ubi umi Jo qipërë E ajer nërmal Kujëm simet Kujën uzimet Timeron këtë deregje E qërtan të pekamërë të në bëdherë që, në përë E ajer të ubi umi Të adinë qëfarë deregje ke përë Adinë qërë e ke lënë u njerën tërra Hashtë e bëdherë në përë Dersatë pekamërë të më thë Inë në ke mërunë fike gjahilije Ti halua gjahili në përë Halua i, i, i, i çurtimi malollom i ka thonë kjo preqe kjo çurtimi malom i thonë dikujt kushun e punëdhën ryafën radiallahu taala ka besu i pest i gjashtë mijë këllaznia apo kë në medinë i ka pas 20 vetë islam i ka pas konti alam me këtu me këtu miza nkrija apo na ti alam me këtu ngarkjes ajia po ti alam një ran ti kush i tha kush i tha këto apo muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka kompromis s'ka ti shkëgëronireti Edhe kurdës po bëu. Akora poka të bota dur dol për jashtë vazinë. Edhe ndron dy gojt pjesën e djathtë, jo pjesën e majtë, çuqata sëmit. Në fytyrës e vetos në sall. E i tha Bilalit, tha vallahi, tha nuk çona kur pa ashkel fytyrën tëm tjetër. Jo, veq, më që bamallall deborsë shita. Ke hallall i mirë është atë, posmrin detë rënë të lëndimit atijave. Do të më kallëshi fort punina keq pse të kumë lëndu aqë pastaj jep fuqi pa të falës atë. Amba jo të lëndon Allah tot tot fjalë kush e di çka, ose do të bëm problem të madh në fund pa mirë dhe Allah gabojmë natën tonë. Pa mirë do e kërkova falë, jo jo jo jo. Ja puno bur, apo puno bur. Ap. Andaj vallahi nuk çona kur. Dini sa cambajo ti nuk temë, e, e shkiron të ardhmen ta apo. Aqë baje modës atë. Kë kërkin falë është baje bur nor atë. Kërë e pa bilati këtë edhe e ronë dy gjojë, e përqafaj e më dherën dhe thabë Allah i thakë Kor sërkëri i ftyrin që Allah o t'i bjendë sejtë, që shto ka në kërku falem, që shto pa. Përruar, e lëndan, e mirë përndëruar e nëndanë, e nënqmanë, së është mirë njështë njështë këshë mënuat për ta. Kor fa mirë njështë ka, e nëndë fundë, mirë do në veç veta, po mirë do në veçtash. Këto mund, mund, shumë sa ne mund me ndodhe të kemi forcë me kërku falje. Jo, jo kërkim nga se, nëllaj, për diri sa kërkujmë falje, gjitho përpjekje të sheitanit me mjelëm, me lef, zemë të tonë, këna me shkatru me linë e lojër lehore. Gjitho përpjekje, po. Po gjitho ignorim të lëndimit që e bojmë, këshe, pësako ka prejka, kështë mëllë, të mështëla, të më pëjnë pësako ka prejka, e që të dojtë dhe me bojmë, Tepri përduhë më kajnë, nga përkujdesi, Allah, ollëve dhe Familje, panagrus, filonit, fistekot, të thujmë. Familje, përra grusë, filonit, fisë tekot, qëto kujtë. Shikon e las një të ruarë, më botën përrendimurën, për. sa në gjemë rastën, një lëshim dohë dhe i kuna përë. A e sotë nuk delëve së më fali, po kërkim fali ati është, dërhe që e japa përën, unë së jam i din për këtë punë. Ja ta edhe e ecim punë tulla, dunia ja zoti për çetat. Ka ndodhur dashkimi i caktuar, ka ndodhur problemi i caktuar. Unim kum përgjesh për këtë punë. S'u so, kujt punë jot? E kërkin folje. Edhe sinqeriteti kërkin falas, më shtunë do dorheqafta. Për shembull, te muslimanët në inshallah, as kërkin foljes kërkojnë. As kërkin folje, po të këtë. Mës shumë, mës shumë zullum po probleme që i bojnë, s'a bën filhas. Absolutisht, përndaj, ka më lef, ka paknetsi, me nëzipriti këtu më mu, me, me, me vlu situatë, për shka këste, më lefja shka këtan, këtë paknetsi dhe këtë, këtë vlim, situatës Allah në rruta, përndaj, me kërku falje, si kur që, e bëdheri kërkaj, më dje, edhe, sahabët e tjerë, e një është për njështësia, përndaj, a gjithë gaboj, gaboj përndaj, p këçi më kërku folave. Dështoj. Kërkifola të rëzor, nuk ka asgjë. Atherë kur diku ti bën akecap. E pa kërkifola duhet vetë ather kur nuk kemi mirënjë ose duhet të dikush na ka më mirë atë. Edhe kjo është kërkifola. Në dëmësimet e Islamit më kon në kërkufola. Te Allahu fillimisht ja Rabb, na ka dhënë shumë në fe më të mirë se që jemi na. Na falë Allah pse si jemi çu rdhota. Kjo është kur buna gjinohën, jo. Jo, ja, jo. Ja, po vetësi në nivel të edukatës morale konform Muhammed Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Na stan bien me për në, stav, më më këtë pjesë bon sa qenë. Njëton e stakfurlla kur von haram në mada, sa i apo? Ai kena bord çti pejgamberi diçka apo? Çti mësimë që po mësojmë, kena bord. Po vallam. A jemi mirë njas për përpjekjeve tuaj më me na mësues sa duhet? Jo, po. E kërku fonë vallam. Jo me kontestuo apo. Se ka njerëz Shumë let i gjojnë, i gjojnë gabime djetarën. E, eh, po, këtë ka bërë. Nërsa, asë njëra nuk i kërkon falje për shumë të larë që ka shkaktu këti djetarë, ose këti grupi djetarës për... Pa kujdesin, për pa edukatën, e shumë të tërra që i, i ka pas dhe ka bërë problemet. E, eh, po. Përndaj, sa prëjmë i ka shkaktu njësa djetarëve që duhet është dryshe me... me, me në momentin do pun duhet patjetër tash më ma, mandysh të po kàm me fol ba, shumë shumë probleme është kapur dhe mëse marrëm pa bë Allah Allah filan fistak grup i dietar Hoxhallar që po shkak gëpime të mia ose vëpime këtu më do realisht është është është bus citate popullore jo absolutisht po halo gjun guxim dhe gjin halo <laughs> material që pikërisht do të shikoj kur ka problem halo tash edhe me i gjiku edhe me gjinzu deri ti Arnon tersë shtop, jo për edukator apo. Dhe kjo shkofto mlaf normal aft, mes grupeve, mes mes xhamateve, mes individëve kështu më radh. Prandaj e pas forcën e kërkim, e kërkim falës afton. Ëh. Prej pikave që ndihmojnë në shërimin nga mldhefit, juve vëzërsë edhe me bota a. Për njëri teatrin dhe me shkëmby në format nëshme dhurat. Kjo është në gjeshme si kurse ato që i komë cekë të kimë në kalun, se nga njëre, ka du sa veprime, neve sëna duke të bëjë, por alishtë të tjetëri lëngjur bëjë. Zote Gjelle Gjelalu, kur flepe besimtarë të mirë, që ka thë ato? Olle dhine gjau min ba'dihim, je kulune rabbena gëfirlena, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufun rahim hashur ayatiye zayd shumë i qart gët pikë që po flasim allahual celal u ala thot dha ata që erdhin pas tyre në xhenat ka shku ka në xhenat pas tyre ata që erën pas tyre çka thoin rabbana gfir lana o zotna fal neva O lë i vëllezërit që kanë parapërgatitur me besimin dhe falën mëkatet dhe shpërblei ata që ishin para neve. Nikush nuk është musliman e para neve. Edhe ka punuar për kadinë e para neve apo? Po. Obligimi jonë është për dikon që u mundu para neve, i gjallë kofta apo i dekun qoftë. Obligimi ynë është me kërku falje që Allahu xhallahu ala me je fal. Me shpërbim për mundin. E jomë i arnu mundem. Qase kur kush qëllimisht nuk ka dashnë armuh fenë e Zotit Xheloa. E mundu di kur po bëm mirë, ka gabu, sikur të gjithë ne gabojmë aftë. Mund të tkëshim aftë. Mir po rruga është rruga e dashnisë, rruga dligimit të mbyllëfit është më botë. Faleu a Zot aty që kanë kalu parëve. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Dhe ozzat mos laqë të kemi mbyllëfën zemrat tona ndaj njerëzit. Mëherë mos duaos mbyllëfë apo Për daj, është sëbëpë, pravaja përshdo kanë që për nga smosht në zemërën tonë me mlef me bët dua për tërë. Muzaj e Allah, fali e Allah, për mesaj e gjeni, Allah keme përveç duaja të shkarkon në përë, të shkarkon me njerën, nuk lene al mitësijëmën. Për daj të nëzër, nësoj me bët dua për njëri të, të tërën edhe atërë, kër dikosh në bënkeqë, bënë e dua për tërë. Pravoj e si da, vallaj, kur një të kushtë të një, kur një të kushtë të një, jë zbëj do, përta, nëse Allah u zanë e pendohet, aki ha hek shumë, subhanë Allah, vallaj, unë e përvoj për për e për të saktumë, më kere, i thëmë një kujtë, pa do, përta, jë zbëj, thë do, subhanë Allah, pa thujë Allah muzu, jë thë i shalë, së të zotë, që mlef, komrara, që më lefë, Po qëtë këllim punë këpunë, qëtë bënë punë Thujo Allahu Zhej O Allah, fale A din që nëse Allahu Gjelle Walla ndë një kundërshtar Armej, kështë të qofti ote Qëtë ka bu keq E ka meritu që Me pas më laf në dajti E u dhëzon Allahu Gjelle Gjelalu për shka këdu as tonë krejt tëvën e ti, i badetën e ti, i stikfarën e ti, të spihën e ti, kejtë qëka i bënë, se va për komentarë të jove. Ne qëka upti për këtove. Ty të pagune Allah, pëse ti ke bëdoa për muzueve. Andaj, që fekën e da? Andaj, bëdoa për ta, bëdoa. Ibrahim e Arism ka bëdoa për babit vetë. Pegamberi Sazën ka bëdoa për agjën e vetë. Ata sënkonë, musliman povën, të punj, he, he, ata i ka nëra, i dhët në ceghle. I dhët, dhe, baba i bremi, ka marru i dhët, edhe e ka nëqmu i bremi, e ka nëqmu, edhe ka bua duha për ta, ka bua duha për ta, dhe ka bua duha për ta, dhe i kur, i ka thunë Allah, gjellë le ola, ta shkju dhe, su pëndu, mo duha e si klin pun, ma zba duha për ta mu, te paramena Allahu gjellë le gjellë le hu, i cili, ne kanë zhit me bua duha sa ma shumë, Allahu Ta është robi, bënë ma shumë se që duhet, duhet Allah me janë alë, dohë ndikujtë. Një qëfar nivelli, arrejë ndikusha. Në kena shumë për ka me bëdoa që largësh në më një të kufet, me thonë së bënë për to me bëdoa. Largësh, bajke shumë, bënë i doa. Për këtë do qoftë, bënë i doa. Me këtë të aditë që ta pegama së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A thua pe gamëri som këshillim për udhëhecë ato. Sësi peri këtu me veta thon, e ka kani kani dua saktumet të pakënaqish për udhëhecinë ato. Sësi bën e timi sinqert apo? Në forma të ndryshme, dikush, ma pake, dikush ma shumë, Mir, zët, më pak, dikush më shumë. Mirë. Sësi perive ka bua dua qoha Zot. Përmirësoj gjendën dhe mësoni me punën për të mirën e vëndës popullit ato. Amë dua sinqert, ndota më quaj. Inshallah ka dikush pëndeve çato çapo. E prakonet në mirëtinë kush mozu. Jo më, më, më, më, më, më shfaq të horra. Tasmëri, këto në vlog do të më, pse s'meritojmë këta? A këta shërbëtojnë Allah xhallahu ala apo? Po ç'kjo po, është atë? Po. Ç'kjo është atë? Po. Islami për hakmarrje, Islami për luftë, për kacafytyrje, jo Islami për pajtë mava. Dallën dy llojit të Islamit vërtet, vallahi po. Tash ti nuk uni pejgamberit e thjeshtion na do të më tash i dim këto domethë apo. Bo dua Allah për ta. Që u natën në top. Që u natën në top. Po. Jo natën me qofa. Po. A kijë këdorë më bë dota kundërtina kur s'ka bozdom. Ka ditë takaj pa llojën levor. Bo do aport më mirë fal. Më mirë bo do aport. Allah më vogzoha. Spoku, spoku kështu formuloj jo oh Zot. Nëse ndihen në të ndersë bëhat i mirë më vogzo oh Zajaf. Nëse nuk është japja hukun apo. Maksimum japta. Maksimum. Jë, Ibrahim më thon çfar tha? E gjithë të nziarm Ibrahim çfar tha? Isa lesam çfar tha? Të ndu me gushtuve, zhët e pështet, qëfarë të thënë këta pejgamberë? Thënë, o Zotë, këta në ropë të tu, i në të adhibëm, fejnëm i baduk, nëse ti Allah i dënon, këta në ropë të tu, të i dënon ti, nëse ua falë, o Zotë, ti e gjithë falë, të i mësherë shumë, dhëmë, që ka, të ashtë ti kërënin këtë doa, ka ja kanë moj, ta ma shumë me këtë doa, me i dënua me i falë, Kur tha nëse i dëna, nuk tha se t'i e gjithë fëqishme dhe kite, ja, nuk tha në kështapë. Ti kur tha në niko me shtimi e bodi që ka dhënë, ban e burë se t'i e burë, t'i e trimë, në, e në, nëzitë, apo. Ndaq me bo, ban e ama nëse falë t'i e kini familjet mire, t'asht ka pëtë amajën, apëtëm, ha, e përdi, jëtë, apo. Tha nëse i dëna në, rapë të tujën, ma të kuptim të, të zlumë s'ju bëndë, t'i larga sajë, nëse ua fal, Te e gavora urahim. Te e for, te forë shumë jeta opëse shumë jeta. Nëse kujt. Njëzëse, ka shkel bagë me forcë shumë do të thjet që na i mallkojmë dhe flasim kaç për të hap. Më sa më boduam. Më sa më shkëmby, bëllahi, on hedhi atë. Më sa më shkëmbë. Po Allah do të duar një hedhi e vogël atë. Një drek më dikon, a dini sa largon prej prej urrëtes, prej mbledhfit atë. Si për bazë re mund la kaçin me vërtetë shumë i madh në to aspekte, Allahu më qëshëroft. Edhe një prej dietorë bashkor që kishte, ju vetë mos pajtim me shehin apo ton. Po edhe Sodan te llopën, nuk e, e vetë ka pranuar. Ku pas lleft ndaj ti. Atë ishte Haj, ky dietari sot nisi me për mandat se jam i takuin punën. Po dietari ka vde, edhe ky dyt ka vde, Allahu më qëshëroft. Po ka qenë pediatore, respektuam ka pas njërë që ka ndzuar, ka ndjekë kështu më rrap. Atë ishte Haj dhe mori vesh bimbazit që jam te haxhat. Po. Ha dhe më ftoi në drekë. Ha, besoj në Zotin që shumë ka përtu më shumë drekë. A shko tash me pa njëri, arrihet me të taut. Veç ha të shtars të mos shagu, i thash që jam shumë i nzon, nuk di jam më i marr po në servis shumë të shkurtë Allahu subhaneh veq se kam as kyshë angazhime veç doja më lë ja të një ditë që pak edhe me dal se të kumdhon që jam nzon atë. Ot kam shkuar taj Hëtë mirë po, jëmë befasun nga mikëpiritja, drejkë, mohëbetë. Hëtë kumënajtë mbi dy orë, hëtë dhe mësë me qenë, që realeshtë u borë shumë, shkësha me kërku i s'de i në sabanë, hëtë. Me qëka të nej më lefë, shumë vjeqari, grumbullumë, që i si pasoj i një drejk, lirë, me, me, me një një një, me qëka u një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Gjashë sa peqem asoj. Shikon bën një dhuratë duani me zveti. Peqem asoj me lidhi dhuratat me me dashinjën apo me zveti. Po na është mirë. Na gjit gabojm, habitemi. Do të mia kutu një jetë të mirë, po e mirë është kjo. E këndshme është kjo. Me pas kujdeso. Gjithashtu pehasoj që na ndihmon me ushtron nga mlefë të ndonjë është dëllërsia shpirtënor apo. Apo me pastru vetëm pimranave. Me shumë gjëra, këtu më rrana me këmë për nga nga rkesa, me pas një pasërti të mërash për shpritënore, nga se dëllirësia shpritënore, dhe ali është pëngon që mlefi dhe uretja me gjithë vendbanim në atë zemrat. E këtu ka shumë që kam e thonë, po besë që si pik një aftër me pasë parashishtu. Kjetra pik e gjashta është kujdesi nga hidrimi dhe shpërthimi hidrimi të po. E njërë të ekpegambëri sallë sallëm dhe i tha, Ja Rasulullah e usini, oj, dhe gëllë allahur këshillam, tha, la takdham, masu i dhnaf. Masu i dhnaf, a njërë gjegut nuk, masë të pra mu i dhna, ma së përthejë mura, në banu pak ma... E tjetërë shkja, rasulullah, tha, la takdham, apet, masu i dhnaf, arta ma. E tjetërë, ja rasulullah, tha, la takdham, masu i dhnaf, tri heri i tha, anë që kjo është e jo që allah që kërë në lef është grumbullim i hedhnimit, ma shlemë o grumbullim, të, të i kalem. Harun e Rëshidi, rahimullam, halife i madh, i pushtetë shumë sa të dush, do është të më marrë abdes, edhe shërëtori ti, të i qita abdes, e ka thuy i brikon, edhe e ka lëndu Harun i ndorë. Harun i lënduara, për, dhe më thonë, nuk e konë bashkë kalem e lëndu i ndorë, se konë njerë me pozitëme, ndi këtë madhë Edha i urstip në bëna i ta shumët dhe tashë Edhe subhalla e ka insfrua Allah gjennë lewala Ciretit dhe ngrataj I tha, ja emirën u minin O prisbën të darab Allahu tha, Allah u el kadhimin el gajdhu Allahu tha, në Koran e ata që E përmbojnë vetë vetën Tha, u përmbojnë ta vërbura Tha, edhe Allahu tha, u le afina ani në nas Ata që a falin njerë Ha ta fala Afdhen Fa Allahu thot dhe Allahu i hubbu al muhsinin paske s'pona al bayeta. Sa idh është çyq një një aya t'shkjo një kejt komplet renditje. Sa Allah thaa ata qi wal kadim min al ghaidh wal aafina an al nas wallahu i hubbu al muhsinat. Fa Allah i don bamirsat. Fa i lir i jallah po i thot Allah jallalah, si rab moton, il sum yaton. Ne qobdim tash ki drejt me bo çka dush, nuk kemo mer Këptem, me pa pas i dhënim, ja kesh putur të lavdo, si kër gjeqe? Shi... Po, a jeti e mune. Këj ka ndo dësa apë e ulemav, njët, me këta jetat. Pëndaj, mështë gëmë bëllë i dhënim, në ta këdab. Bapë. Njerë që i dhënim negativ, i dhënim që, që dëmëtan, mundohme e më në gju, mundohme u shkarku dikona. Këtë në kuftë, u shkarku dikona. E po ata, të mënë, kto kompanite pastrimit apo çfarë po. apo e bën brlogon pinjërzva ka, ato duhet mëjuajt mëju një konkurse bazarardi kënafë të na do ku bazarardi njësi po bëjnë këto normale ku bazarardi njëna apo mundai kan deponit të baterive çfarë të gjinë apo e ti gjeni baterinë në deponi diku ku ato don mbetjet e e, e e cytve të shejtanit e berrlogun e gjund dikun ama ju në fytyrë të muslimanëve më ia gjuti valla sepse berrlogu zgjota ti po ndan një berrlog në fytyrë sapo ç'a bota e pse valla berrlogu është më i pranushëm se, se më ia gjuti kujt hidhim në fytyrë ato ap, ap. bonzerar apo tani ç'a bën nuk dieta nuk dieta atë që njerëzve me përvojë vëndroto nuk kanë dot ç't hidhni në mall kanë bë dua ku në fëmijës vet se ka pa mauta se ka pa mauta Paratit dhe dhe gjojnë një rast i vërtet që ka ndohet, sa mërën që ka ndohet, i vërtet ras ka ndohet, një djali ka e lypë babët dhe që ka apëtën, ka e lypë që ka thjesht atën. Kësë u konë vet një ngarkum, edhe kërkesa e djali ka shkaktur hidhënim, dhe dhe nëse me dit mërën që më hidhënimit ka ndë mere, e mosu këthef shapëtën, edhe për mesu ka kryu mas njërën. Hidhënimit që tepën, nuk e kam parëshë ndoshta godet kohën e përgjithjes e çka bën mosenë. Kjo dhe ta, që të e kospigim vetë, atë gjithkushtot që s'u kupton atë. Eçmallar mos qonë atë. Ronë për një nitë me, o familjë, një bomboj, me apun, rasë, vëllë, thyrë, të. Sonë një nitë me ka shukrën. U prish familja për. Tani u bën po. S'kthehet më puna. Sëdo. Korosi vullai mthir di kulturë të të oz, Hoxhi ku mund. Ja pse oj novë. Po novë po tash a pres problem më mirë parukën e gabim vullata. Po po problem është. Andaj ul kaazimin e gajrë për birë mlefën apo ta për birë nimin po mos e moi mëra shko diku çfli diku aty ku eki deponite e mbetre diku diku shko vërtet diku në një soba diku shko diku më ç'i jap edhe shlërapën s'ta kam pegamëse sa sa voton na kam thoshë më shfridnimin ç'mja bo nëse ju ulën çun koma apo levez heçi pjatica na jap apo mbravdes nga sa që po e nxitë nimin është ziarme, të ziar me ta apo Ajo është pizjarmja që që do të më të nxeh, e pizjarmit është ta qetë jap ciklatë temperaturë. E çu duhet me me anë temperaturën me ujë me rabdas, të qetsohesh. Po as uji s'po kryn punë, dy receta. Ti i fash dy receta të kapason në ambulatë. Apo kaperson. Wallahi nji që ndohet fort apo masrago. Shkëmamaton auz billahi minash-shaytanir-rajimana. Me rabdas, falë receta, më tani falsha dur. Kimë po dalava aman moment bon luge bon ta i qoti fol ti qoti ato ato duhet tin teu basmo po teu bej Allah ta vol sjanu si mu qecsu ato mo e mur fonda e punave andaj on njerë du në poshtë kujtë as apo ta fikë fikë më herë edhe kush është nga nga mllëfi dhe e fundi që do përman të përmantë të rdhëzën për me ndërit me ders në arshin inshallah është ash na dihman na u shorum gamllëfi nga këtu primi është edhe do për burrat e mëdha Allah Shumë ma të majhë sena, për pejganë vetë Allah që levorat. Sikur se disa hisëri përmëna, për ka hisëri të mrekullushme në këtë jetim. Qyshë njerëzit kanë menadgju me këtë problem, qyshë njerëzit janë shkarkun nga mlefi, qyshë njerëzit janë lirun nga kjo problem, dhe kanë qenë zemë rëgjon, kanë qenë shpirt lirë, kanë qenë zemër fisnik në këtë jetim, s'kanë pasë në lef. Edhe atër ku ka tentu mlefi me d me i rezistukturë për përpjekjeve e kjo është ajo që neva na duhet apo. Ndaj përsoj të të desh të na shohim buketina mundsi. Inshallah me përni disa biografi të bukur të mbuluara që praktikisht me po çish këto pika funksionojnë. Ka sigurisht apo mirë kjo po kush ka, kush mund. Unë e kam hykau që ka shumë ç që po mund të shumë ja bëjmë. Apo, bëhet që është ajo që Allahu ka thonë, "Wa alladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Ato që përpjekën buqot mirë, na kenë mund të ndihmojnë buqot mirë. Kë është Allah ka është garanca Allahu xhelahu ala. Nevën ata kanë përpjekja, Allahu i tregon ndihmë dhe melen Allah xhelahu ala, atij që lloj ndihmën, s'ka kusht që mposhta pun. Kështu Allahu ka thonë. As nuk e mposh shejtani, as nervsi, as armi, kuas nervi, as asgjë. As gjasë është i përkrahur dhe i mbrojtur me Allahun te barekatu. Me kaç bën funksion për sonte, Allah na rrit zamat nga urrejtja, nga mrzia, nga hidhnimi, nga mldhefi. Allah na i mbush zamat dashuria e respekti në një tjetër dhe boft Allahu që t'ia duhet mirë çdo kujt që t'ulzohet e t'falet gjasë të thejmë e si kërës të thai Imam Ahmedi, nuk në agëzën që kërëkosh më u dënu për shkak të qëka të qërët, po në agëzën i po të gjithë bashkë në gjennet me lejnë Allah Gjalli Waala. Allah ishë për lefët, lejnë të akimë nashëm, assalamu ala Muhammedin wa ala Ali, assalamu ala Asimu ala Asimu ala Këtira.